Radio Calimera Para ti Para ti eh, para, para mí. mí Os sapoconchos Os sapoconchos cacho cachopongos <risas> Griegos romanos Son todos humanos Griegos romanos y bienvenidos a los sapo conchoso matutino de Radio Calimera y eh, ven, la verdad es que hoy comenzamos, hemos comenzado ya con, de una forma muy artística irreverente o diferente o porque claro Eh, comenzar escuchando un tema que se historia de arte eh, de un grupo que se dice las Vistec pues siempre es un poco ahí pero bueno si habéis estado escuchando Elas nos introducen un poco no no tema que, que abre los sapoconchos de oche y en esa apertura no es decir también hemos descubierto ¿no? que, que mira de eso hemos falado algunas cosas pero con él la que, que ahora en sí vamos a presentar no no le hemos falado y es que Gracias a él hemos descubierto o gracias a a o seu estudo hemos descubierto que que ha ISO de ver eh, o, o as nubes se poner de eh, no me formas y todo todo eso tenía un nombre, eh, no, no, no, no no no no conocíamos. Porque todo esto que que teño a a aliarme moito, ¿no? decir, pues porque ya está con nos, nos acompaña Alejandra Pardo Martínez, si no digo sí. mal, creo que ni sí, sí. eh, nada, o primero que nada Buen día, Alejandra. Buen día, me he que estás bien informado. Sí, bueno, creo eh, que teñendo, también estamos hablando, ¿no? Las redes a veces eh, a, a, dentro de la desinformación pueden informarte también de algunas, de algunas cosas. Sí, menos mal. Sí, exacto. No. Eh, eh, ¿Por qué falábamos de esto, de las nubes, eh, de todo esto? De decir pues... Pois pues, pues que nos expliquei a millón, non? Porque é o nome de, de, de teu estudio, non? Si, sí, ese fenómeno psicolóxico de eh, cando vemos formas pues, nas nubes ou nas manchas do café ou todo iso que, que vemos pois pues, animais ou paisaxes e tal, chamase pareidolia, é unha cousa que que nos pasa a todos e, e bueno decidín chamar así o meu estudio porque porque a partir de manchas pois pues, aí veces que xurden ideas artísticas, moitos exercicios que propoño o alumnado para desenvolver a creatividade, pois pues, teñen que ver con eso, en plan a ver que ves nesta nesta mancha e a partir de aí pois pues, creamos mundos eh completamente paralelos o nos. Moitas veces eh, tendemos a comenzar no, eh, a caixa a la a casa por por o tellado, é ¿no? decir, pero pero bueno, estamos falando de De, de, de este espacio de arte Pero, pero explícanos un pouco ¿no? Porque estás eh, moi preto de Santiago Pero estás en Cacheiras eh, ¿no? Como é eh, un pouco eh, o estudio eh, A zona Pois pues sí, Cacheiras eh, pues eso, como, ves, como ben dix, está eh, na comarca de Santiago Ai tempo era como unha aldea Pero a partir de eso, Algún pelotazo inmobiliario imobiliario pues, Se converteu case nunha cidade dormitorio Pero bueno, comeza a ter vida propia E o intento eh, darlle un pouco máis de vida, eso, que non sexa unha cida de dormitorio, senón dinamizar un pouco, gracias ao, ao meu espacio de arte, que, ademais de, da parte de escola e, e do meu estudio, é... Eh, Intento que funcione tamén como un espacio cultural. Fago exposicións, pero non é unha galería, senón un espacio non que crear comunidades. Pouco eh, falando ¿no? eh, contigo eh, para, pois, pues eso, non? Si, si que podemos, creemos que podemos eh, chamarte que que eres unha creadora, non? É de, de mais a lado da la pintura, é de, de crear e de dar clases,. é Pero tamén, non? Por, por o que acabas de, de dir, eh, nos veña a cabeza a palabra... Eh, que a palabra moita veces son palabras ¿no? Decir, pero, pero dinamizadora ¿no? Porque un pouco supoñemos que no espacio tamén é es unha forma de, de, de dinamizar ¿no? O non só o no solo lugar Sino so, no, no, a, la propia, a, la, a las propias persoas ¿no? Decir, Para que estemos aí un pouco máis, máis activas Máis conscientes a veces ¿no? Si, sí, é eh, o que intento Que a cultura non sexa Como unidireccional Non sexa xa nun espacio enorme no que vaya un montón de xente Que non se comunica entre sí senón o contrario, facelo como máis acolledora que calquera poida entrar eso último aínda me costa ¿no? que, que igual a xente que non está dentro de, do circuito de artistas e tal, pois pues aínda lle costa un pouco atreverse a, a pasar a porta, pero, pero bueno eu, eu intento e, e, e intento facelo como máis, o máis acolledor posible, por favor que calquera que pase por aí que entre, que vexe as exposicións que absolutamente ben vido. Por que digo isto? Porque hai veces que nas galerías, según depende de cales, pues te sientes un pouco fora de lugar, non? Si a, a mí mesma me pasa, incluso sendo artista e incluso máis ou menos entendendo, hai veces que vou a, según que galerías, se sinto como que para xente pois pues, máis rica ou máis culta ou máis sofisticada ou máis importante, eh, ¿Sabes? Que me siento así como un poco fuera de lugar. Claro, si me pasa a mí que, que estoy más o menos dentro do tema, pois eh, a xente que non estea dentro do mundo da cultura, pois igual ni se lle ocurre entrar. Quero eliminar esa barreira e eh, que calquera poda acceder á cultura, porque, bueno, como antes estábamos falando, estamos nunha época de cultura da imaxe, eh, na que vemos imaxes continuamente pois, na tele, na publicidade, nas redes sociales, etc., pero as artes visuais, Sobre todo contemporáneas, son unha gran desconhecida para unha gran parte da población. Sí, en esa eh, falabas ¿no? do, do, do tema da necesidade ¿no? de, de poder eh, aprendizaxe, de, de, de como todas esas cantidades ingentes, ¿no? moitas veces, de imaxes e de, de, de impactos ¿no? que, que, que recibimos, é dicir ti, que, que en esos t talleres, t en esos obradoiros, eh, también eh, trabajas ¿no? con la pasada, con una ciudad muy, muy nueva, a decir, de... de... ¿Cómo? cómo se, se... No, porque muchas veces también, ahora pensábamos, ¿no? es decir, de esta cosa de, desde de, de, muchas veces, las ¿no? clases de dibujo, de estas cosas de De, de sigue a líneaa e non te salgas e de non moitas veces eh, penso e eh, desde a ignorancia coartando moitas veces esa liberdade de, de descubrimento non cando pensamos en clases de debuxo Moitas veces pensamos esa parte académica de só copiar láminas, aprender técnicas e demais pero non para mis técnicas sí que sino algo porque igual que si queres eh, escribir pois pues, tens que aprender o abecedario e a formar unha frase con sentido pero eso son un medio non un fin en si sí mesmas entón eh, plantxe de, de forma de que de que as técnicas che sirvan a ti eh, e non as eh, e non días as técnicas eh, nada pois pues, un pouco de Tranquilidade, decir de esta cosa que estábamos antes falando, ¿no? De de, de esto, como, como, como a tú, pensa que estamos en la tú go gorida, ¿no? En este en este nillo, ¿no? de decir de, eh, falamos, ¿no? Ida pues eso, ¿no? Coñecer decir eso que que o espaço está en, en Travesía de Cacheiras 35 en Teo, podemos atoparte na ¿no? maioria das redes sociais, ¿no? Como para para Ado Liateo Para Eidolí Ateo, digo, porque así es como sale el nombre en Instagram, en, en donde se, se pueden atopar. Eh, sí que queríamos un poco que comentáramos, ¿no? Se, que ahora mismo, por ejemplo, tenéis una, una, una exposición, ¿no? Que está hasta el próximo 18 de marzo, ¿no? Que creemos, sí. que es de Remedios... Eh, reme Remedios. De reme Remedios, perdón. Reme Remedios, sí. Eh, reme Remedios es eh, artista y eh, eh, terapeuta. Bueno, ahora mismo... Eh, afortunadamente para ela está conseguindo vivir solamente da arte Pero durante moito tempo tivo un espacio similar ao meu Pero en Ponferrada neste este caso sí. bueno, Realmente aconsella a todo mundo que veña a velo Porque realmente está moi ben Chámase Xardín de Choiva a súa exposición É unha exposición como bastante difícil de definir ¿no? Porque... Moita xente que anda dentro pensaba, eh, o, sea, o que me di, eh, pero como pode ter tanta imaginación? Porque realmente eh, fala de moitas cousas, pero tampouco nos, nos conta moito. Ti que lle xurdiu cando estaba en Braga, en Portugal, eh, cando estaba vendo de a fonte do Bonxesús, e que lle recordou un pouco a como o corpo chora solo, pero sin drama. Si sí, é un pouco complicado de definir, pero, pero bueno que, por favor, que vos acheguedes, porque, que realmente, é unha, o sea, non sabería como dicilo, pero unha cosa que, que gusta moito, ou sea, ela xa está conseguindo vivir da arte, e, ainda así, quixo apoiar o meu espacio, e, porque porque lle gustou o proxecto e a idea de e, usar a arte para facer comunidade, para, para coñecernos entre nós, no que veña máis xente dos arredores, e que se coñeza, e que todo o mundo este a, a gusto. Non sei, o que quero é un pouco a chegar a xente, a, a arte, porque en Galicia hai un montón de, de, ar, de artistas fazendo cousas increíbles e que a maior parte da xente non coñece, por desgracia. Bueno, tal vez por eso, porque se sente excluída do, do mundo da arte porque pensa que non é para ela. E non, vir aos artistas non facemos arte para que nos vexamos entre nós facemos para, para a sociedade. Así que, por favor, Quen estea por aí, que se achegue, estou aberta eh, De lunes a vendres de cinco a oito, estou sempre eh, E senón, pois, como eu teño aí o meu estudio Fago clases eh, e demais Pois, en cal momento, que estea a luz encendida E non se xa moi tarde, por favor <risa> <risa> Que tampouco quero xente aparecendo a xoce da noite Pero, bueno, que se esta a luz encendida Por favor, entrade sin ningún tipo de, de, de complexo Ni nada, que eu estaría encantada de recibir, pois que aí veces que que, se, que pensamos que arte como para quen a poida comprar, eh no, o se é cultura, non unha tenda. Si, sí, a verdade é que que iso que acaba de de dir é, é importante, no? Porque moitas veces é, afasta, ¿no? A xente se afasta por o tema este de, de como se si fóra o arte de, de unha determinada clase, determinado estatus, ¿no? cando cantas artistas, ¿no? Es decir, de, de Es todo o contrario ¿no? porque porque bueno, vendou un pouco tamén o, no teu traballocir ¿no? o teu teus, teus eh, creaciónscir o arte para ti máis alá evidentemente de, de que supoñamos tamén que que poda ser unha forma de, de poder vivir de, de, de él no o con élcir pero que tamén é unha necesidade de expresar, de comunicar non Sí se sí, o máis que vivir de él ou con él diría a través de. Él. Pero si sí, si sí, no meu caso na miña obra Pois a serie que máis Digamos que máis importancia Lle dou eh, mm. Chamase Avísame Cando Chegues a Casa eh, Trata sobre un tema que nos afecta bueno, A todas as mulleres eh, Bueno, é eh, A moita xente tamén teño falado con Gómez que igual son máis amanerados, máis fora da, da heteronorma, eh, xente racializada, xente trans, pasa de calquera. Eu falo desde o meu punto de vista de mm, muller branca relativamente privilexiada, pero, pero, bueno, é unha cosa que pasa todo o mundo, que as rúas eh, son hostiles para moita xente, en realidade para calquera que non vaya a producir, en realidade, a miña obra agora mesmo se centra no tema de mm, do medo que podemos sentir eh, ou estar solas de noite, sabes ese rollo de que pode pasar algo, que ademais logo se che pasa, pois como ibas vestida, e sempre chega un momento de que foi culpa culpatúa por algo En esa ¿no? de, de, de ese tema esa profundidade do que, que estabas falando en ese estudio de, de, sobre o tema no es decir, de, de que falamos de esos medos es decir, de podemos eh, mo, hemos podido ver hasta aí pocos pocas semanas non una de das túas obras que que estivo no que era si non te filla volver en taxi por favor pagoche eu no que sí. unha Una, una obra que estuvo ahora en los, en los premios Auditorio de Galicia para, para nuevos artistas, ¿no? Eh, que hemos podido, no no vamos a mentirte, dir, no, vimos, no, acabamos, o sea, topamos a Onte mirando a redes sociales, pero nos pareció, te comentamos, ¿no? Porque nos pareció una obra y, bueno moi representativa do título já de por si sí, non, pero pero despois quando se a xente si que nos escoita eh pode eh, bueno, se si tenia a oportunidade de verla en directo mellor, non? Pero que se si, si la pode atopar nas na redes sociais eh non se unha obra moi moi punch, non no sei sé como explicarlo ¿no? de... Si sí. Bueno, pues me alegro de que me xas así Claro, que difícil falar sí. eh, con palabras sobre arte porque son linguaxes diferentes todo, para ter un programa de radio sobre as cousas sí. visuales é complicado Pero bueno, sí que en queira visitar o sea, que teño algúnas destas obras eh, no meu espacio en Pareidolia porque Eh, a parte de dar clases, crear un espacio cultural, además de también teño o meu estudio, o sea, é eh, un espacio moi completo mm. e quen queira pois pues, pode pedir para velas e eh, tales, si non pois pues, no meu Instagram Alejandra Pardo Art, e eh, ademais, pois pues, se si fago exposicións, pois pues, tamén tamén o, o comento por aí. Eh, sí, sí, a ver, o que quero é eh, pois pues eso, expresar ese, ese medo, esas eh, barreiras, pero que a vez te, eh, a vez teñas ganas de ir, o sea, necesites ir, pero tamén vexas ese, eh, ese terror que che pode entrar, o igual hai veces que, que que o terror non é tanto por min, sino porque se preocupa a miña familia ou se preocupa quen seja, porque oh, ademais sou unha inconsciente tamén o digo é <risos> pago o que me dá gana pero bueno eh, pero bueno, é a cousa eso como a idea de conquistar estes espacios que son públicos, por tanto, deberían pertencernos E, e, e non fan por eso de, de esa eh, división sexual dos espacios de que as mulleres pertencen á casa e a rúa pertence aos homens que bueno, que logo tamén na, na, a casa tamén pode ser bastante hostil para as mulleres pero bueno, eso xa é outro tema que tampouco me especialicei tanto pero bueno, que, que se pode investigar tamén Sí, porque claro, non moitas, amais moitas veces, non, de, de escoitándote, ¿no? es decir, de esta cousa de de de nunca millordito, dito, ¿no? Desde ese paternalismo, non? Desde moitos eu penso, ¿no? evidente son moitas veces, por desgracia, eh, accións necesarias, non? pero penso en, en vilas ¿no? Donde donde o taxista ou persona taxista espera que a muller, é entre no, no tal para por o tema de seguridade, non de decir de, que xa digo que non me parece máis, no, pero pero Creo que tenemos que caminar para que esto no sea necesario, es decir, para que claro. cualquier... digo No, digo porque también, eh, eh, si no, muchas veces creo que asimilamos cosas que como normales a más, como siendo de, de desde esa mentalidad de que tenemos de, de hombre y de, de superior, ¿no? De, de, claro, que es normal que un taxista tenga que esperar a que... No es normal, ¿no? Claro, a ver... Eh... Si sí, non sei si paternalista sería a palabra porque moitas veces son as propias mulleres queñes pido o taxista que espere a que entre sí, sí, pero, sí. pero pero, pero si sí, totalmente eh, y un pouco para tam non li no, no eh, vendo vi, un pouco de, de, de todo lo que non no estamos falando si es eres alguien que que, bueno, que está inquietude por, por lo que hemos podido ler eh, atenes desde ben Rapaza rapaz ¿no? decir pero que que eso te lleva a, a estudiar Belas eh, Artes en, en Pontevedra, es decir, de, de estas cosas, es decir, a nivel formal, más allá de lo que una pueda conocer o compartir con compañeras, ese compañero, es decir, pero me refiero a, a regular, la, la formación reglada de Belas Artes, eh, enseña todas estas cosas, me refiero a, a sí. hacer arte comunidad, a, sí, o bueno, tener, sí. Bueno, sí, bueno. Bueno, si sí e non, o sea, eh, sí que é verdade que sobre todo na Faculta de Pontevedra se ensina moita arte contemporánea eh, e se valora o tema do discurso e eh, aprendes algo de técnica pero sin que se xa o teu fin último, eso está ben Pero sí que é verdade que é bastante, como desde primeiro, se, se traballa de forma individual Pois pues sí que é verdade que se podría fomentar un pouco máis o tema de facer cosas en comunidade, porque iso, salvo que se ha o propio alumnado, pues non se fomenta. E claro, hai veces que si sí, vale, podría sair de min, pero igual non sei como se fai, non sei con que falar, non sei se si a outros llevan a apetecer, porque temos esa mentalidade tan individualista que nos inculcan desde pequenos, desde o sistema educativo, desde a cultura neoliberal, desde todo, que, que claro, a veces que é un pouco difícil. Eu tamén pues, comecei a, a, o tema do espacio máis ou menos só, so bueno, o acompañamento de os artistas e xente que fago colaboracións, pero sí que me gustaría que en algún momento pois pues, se ampliase, se fixese máis en comunidade non estar eu sola, porque creo que, que, que facer algo en comunidade non é que sume e que multiplica. Que, que pensamos que que, que o, o, o o xalá, ¿no? de, pues, a iniciativa leve moito moito tempo de, de, de, de durada, ¿no? todo aquel que que tiquera, decir de, de, de que tamén outras iniciativas podan podan, ¿no? seguir o, o este camiño tamén onde ¿no? esta Pero tamén, bueno, falando un pouco do, do de exactamente, no? do, do, do espacio eh, Comentábamos antes, no? que, que a máis desta de exposición Agora, no próximo mes, queremos no? que é en marzo Se comeza un, un obradoiro do oiro, no? que é de aprender a mirar eh, sobre, sobre fotografía non? Sí, eh, Si, vai impartilo a fotógrafa Rosa Neutro, vai ser os sábados pola mañan así que quen queira que me pida información sin, sin problema, porque ela tamén comparte bastante a miña filosofía de, de que ensina algo de manexo da cámara e algo así para, para que a xente saiba por onde comezar, pero tamén se centra sobre todo en tratar diversas temáticas, facer exercicios creativos... Aprender moito de referentes da historia de fotografía, o cal é, me penso que é moi interesante analizar obras de outros, que é unha cousa que, que igual nas clases de, de pintura moitas veces perdemos. Eu intento ensinar ao meu alumnado, pero sí que é verdade que logo os pais pois, queren que fagan cousas. Así que non pode estar unha clase Solo con eso, por desgracia Si, sí, ademais é unha cosa que tamén está moi ben De ver as artes Eso de proporcionar referentes Porque claro, o que dicíamos antes A arte contemporánea é unha descoñecida para o gran público E moitas veces para incluso xente Que que, que lle interesaría Porque debuxa Ou porque fai fotografía Senta que se xa a nivel aficionado E como que as imaxes que nos quere propoñer o poder pues, de, desde as noticias a publicidade e demais, pues, nos chegan continuamente, pero as que son críticas, sempre se lle intenta como estigmatizar, apartar eh, do, do que o gran público, pues, eso, por unha parte ese relato de que unha cousa para xente de clase alta e eh, con moitos cartos e eh, demais, logo ese rollo de esto é arte, sabe, ridiculizar, xusto agora mesmo que estamos na Semana da Arte Contemporánea, onde, están, onde salen na tele pois ferias como Arco, e, todas as que hai paralelas, Xosmada, Arma, Armadrí e demais, e, que se podería facer unha labor de divulgación e que a xente coñeza a obra dos artistas, o que se fai moitas veces, e, poñero máis excéntrico, o máis caro, Eh, os reis presidindo a ceremonia, é como que sempre vai ese relato de que é solo para xente que non ten nada que ver con nosco Cando en realidad os artistas non facemos obra para nós, que facemos obra para que o vexa a xente Moitas veces na arte contemporánea hai moitísima obra crítica sobre todos os temas posibles Pero claro, hay que chegar hasta ela. Sí, amais escoitándote, ¿no? Le lembramos onte que, bueno, tuvimos a sorte de poder estar bueno en una en una charla, en una conferencia do do Berta Dávila, ¿no? De ela comentaba desde a escrita que que también la a necesidad, ¿no? De que, no, porque muchas veces sobre todo a parte da escrita, pero pues, suponemos que también pasa con con otras artes, ¿no? Es decir, como Es esa cousa de no, es que eu eu, eu ella comentaba, ¿no? A parte escrita, eu, eu escribo para mí, da igual que me leían o no, que si me publique o no, e ella decía, bueno, eh, non, eu, decía, eu penso que no, no, decir que, que, que porque decía que moitas veces isto esconde un como como que no, como que no te como no dar espazo a voces diferentes, ¿no? Decir de, de ella decía, no, claro que necesitar. o decir, evidente, ella decía, evidentemente yo voy a continuar escribiendo porque o fago como tú comentabas, ¿no? Porque porque es una forma de expresar, porque pero claro que creo que que que si publicanme ole, ¿no? Decía, eh, eh, eh, que, eh, que ven cuando a más que que responsabilidad también, ¿no? Cuando alguien te di que, que ha leído una una obra tuya, ¿no? Es decir, eh, eh pues claro que gustate, ¿no? Es decir de, de ¿no? Porque muchas veces también perder esa cosa, ¿no? Es decir de, de que xa está ben ¿no? es decir, de, de, pero está ben que, que, que non é necesario que, que, pero que si tenesa queres que a cousa se vea e que a xente o conozca es, es moi lexítimo non? Si, sí, a ver, por suposto, claro sí, eh, eu non creo que ningé, polo menos ningun coñecido eh, escriba ou faga arte para si, sí. o xa, sea, eso se lo claro. podemos dicir de Van Gogh <risas> porque mira, o resto dos mortales Que... No, facemos, o sea, emitimos unha mensaxe Pode ver o máis xente ou menos xente Ou estar eh, nuns sitios ou noutros Pero emitimos unha mensaxe que para que haxa un receptor eh, Un noto que, que produzo máis sobra Cando aí, cando vai chegar algo, por qué? Porque ah. que? Porque sinto que que o que fago sirve para algo ¿sabes? que non o fago solo para para mí e ¿eh? para que colla polvo na casa ¿no? a mi me parece que, que ese relato o sea, que non no, no leva a ningún sitio eso de fago todo para min outra cousa é que non o fagas para que che publique certa xente mm -hmm. ou para chegar a un certo sitio porque como, porque non queres modificar o que, o que faz pero bueno, eso de que o fago para min, pues non, porque senón non o ensinarías <risas> una, una curiosidade, Falábamos de, de referentes, vemos un, bueno, no la verdad que reconocemos nuestra ignorancia moitas veces visual, ¿no? Pero vemos como como mo, trabajas moito tamén no os cores, ¿no? Pero desde a, a creación en, en, en branco e negro, diría eu, non no uh -huh. es exactamente si se dice si se diría así, sí, así, ¿no? De, sí, sí. Pero un pouco esto surxe, supoño que tamén vene de referentes, ou non, ou como, digamos, por, por, por, tenéis aí algunas, si se pode, eh, supoño que é complicado. Claro, claro, pois pues, pues a verdade é que traballo en branco e negro porque porque xurde, de feito, algunha vez proveía a, a facer esas mesmas obras en cor, eh, non teña nada que ver, non transmitía o mesmo, ademais, os materiais que que uso en blanco e negro pois teñen outras texturas, fe, transmiten outras cousas. ademais creo que o branco e negro a, aporta, aporta cousas diferentes que, que a cor porque igual a cor sí pois, si, si que igual é máis impresionante e chama máis atención, pero igual deixas de ver outras cousas que, que todo entón, ou no branco e negro pois quero enfatizar eso igual ese xogo de luces e sombras, pois eh, creo que vai moi ben ca temática, non quero que a cor distraia, eso de que haxa texturas, que haxa partes que se ve que hai algo pero non se sabe o que, que haxa zonas que non se ve xa moi ben o que hai porque precisamente a sensación que quero transmitir, que que te vas por un sitio e tens que ir alerta porque non sabes se si hai algo, se hai alguén que a maior parte das veces, pois non hai nada, pero sempre che meten esa cousa na cabeza de que se si vas por aí ou se si fas esto eh, che vai pasar algo e ademais como che pase algo, pues che van cuestionar e che van preguntar eh, como como ibas vestida ou porque ibas por aí ou todo ese tipo de cousas que xa sabemos É eh, unha curiosidade, ¿no? porque non é todo do mundo de, de a creación, de arte é decir, evidentemente casi todas y eh, todos eh, vemos de vivimos de, de, de, de una familia de un spice de una naaire de, de todo no es decir de eh, como como ven es decir me refiero a nivel eh, familiar cuando porque además vendo que, que eso es esto una cosa desde ven, desde ben pequeña no es decir pero cuando ya dice se eh, decides no que voy a hacer esto de, de ver las artes de dedicarme a pintura es decir de como como respondero la opaia nadie como foi a cousa eh ven a ver seguramente preferirían que fose abogada no che digo que no pero como me viron con a vocación máis clara e que me me viron con que unha cousa en la que traballo aínda que non teña que facelo e, e que me vino con unha vocación tan clara e, e que estou disposta a, a traballar por eso e que non tiña moita máis opción tamén <risa> pois pois pues, pues, tiveron que aceptalo e leva no ve que ademais lles pues, gusta que aproveite o espacio para dinamizar e para, para ofrecer algo sabes, a sociedade que non, se, que, que non se quede todo en que eu fago obra para min senón ofrecer algo A, a gente y en, en ese ofrecer algo suponemos que, que ahora ya que, que les un tiempo no de tam, también la a gente no de, de, de la zona de, de donde estaba estudio ¿no? en el por, porteo y toda esta Eh, bueno, ya, ya, ¿no? ya, ya tamén empezas a tener pouco ¿no? ese feedback ¿no? con, con a xente cercana ou non Si sí e non Si <risa> sí que é verdade que cada vez que ven máis xente as clases Entón, eh, gracias a eso, pois pues igual os alumnos, as familias Pois pues si sí que aproveitan e ven as exposicións Bueno, parte de que cada vez hai máis xente que ven as exposicións, as inauguracións Pero... Eh, eh, bueno Como te dicía antes, a maioría son artistas Ou xente relacionada con mundo da cultura Que está moi ben que veñan E que, bueno, que sigan a vir Porque, eu, porque, porque me encanta Para iso é, non? Pero, pero me costa un pouco máis Chegar á xente que está fora desse desse de, de círculo, sabes? Que digo, por que non pode ir calquera, sabes? Que veña unha caixeira do GADIS que pase por aí e que diga, "Quero ver unha exposición, por favor", que veña. Pero claro, entre, claro, igual temos esa mentalidade de se si non vou comprar nada ou se si non vou ir ás clases ou se si non, da igual, o sea, non é non, non é para eso. O sea, eu non Eh, eu non organizo exposicións para eso. Bueno, exposicións ou a, a, o, seme, o evento que ache no, no momento que sexa, que aparte de ter exposicións, pues, agora hai tempo que non fago máis cousas, pero si sí que ten habido presentacións de libros e tal e, e gostaria de recuperalo, por favor, si alguén quere organizar algo e busca un espacio e que me contacte porque Mm, realmente quero abrirlo a propostas de, de todo tipo lanzado queda é eh? que ninguén diga que despois eh, Alejandra no dixo si sí, o acaba de dire écir eh? que digo porqueto está que moita veces tamén parece que non pero pero non, non é sencillo para moita xente atopar o espacios ou o Eh, pois, pues bueno, que neste caso eh, Que, que mellor, non? Que, que estar aí en, en pare, Pareido liateo, perdoa Que eu sempre sí. me, me lío un pouco con o tema De o nome, porque amais eh, sí, De, de, de, de o ¿no? que Gusta moito eh, En unha frase, ¿no? como defines ¿no? eh, Creando alternativas A concepción editista de, de, de arte ¿no? Sí sí porque, bueno, era o que Dicíamos antes, que mm. ademais cando Pensamos nun museo... Non, o sea que, claro, pensamos arte, pois pues asociamos ao museo, que pensamos un edificio enorme, neoclásico, con un montón de obras o sea, todo inmenso, que non che dá tempo a mirar nada de forma detida, porque, porque non che dá tempo, con un montón de obras que moitas veñen de coleccións reais, que son de óleo sobre lienzo con un marco mm, carísimo con, eh, con pan de ouro e tal e as culturas de mármore eh, como, como unha casa aristocrática aberta ao o por unhas horas que diría John Berger Que claro, se arte está dentro dese de contexto pues solo cabe esa reacción de decir wow", que, que te impresionas pero non te podes analizar e non empezas a pensar espera un momento <risas> Por qué, qué hai tantas mulleres como, hm, mmm, por qué teñen tanto calor? Por qué están todas espidas, además con esa actitud así tan lánguida, tan eh, de estar dispoñible, pero pasiva, pero, sabes, rollo, fai comigo, sabes, como fai comigo que queiras. O por qué mmm, por qué as poucas veces que aparece xente de clase populares están con cara de parvos? O Por que, cando aparece unha persoa que non é branca, eh, están servindo? Por que, con esta presentación, as desigualdades parecen hasta entrañables? E eh, claro, se ven na arte contemporánea, pues, moitas veces se eh, critica eso, se intenta dar a volta, pues, esa narrativa sigue en outro tipo de imaxes, como as publicitarias, ou as que aparecen a, na, nos medios, nas redes sociales, eh, según a que sigas, non? e creo que é importante ver arte contemporáneo porque nos axuda un pouco a combatir ese, ese tipo de imaxe esa, que crea algo un pouco que xe intenta facer pensar visualmente ou cuestionar cousas que igual non non dunha forma evidente como se si fose propaganda non? pero si sí que quere pois, sinalar certos temas intenta como un pouco facer ver que as imaxes que, que vemos pois creas alguén con uns intereses que igual que Escolle mostrarnos unhas cousas e eh, decide ocultarnos outras. Que significa todo isto? Eh, por que alguén querería transmitirnos certas mensaxes? Como as podemos, que alternativas podemos crear? Si, sí, a verdade que, wow. <risa> <risa> Está bueno que unha unha forma un pouco, ¿no? de, de, de comenzar a, a a voltar, no, as as cousas, es decir que evidentemente non non un traballo sinxelo, xelo, no? Es decir porque porque tamén no no sería, sería olvidar que, que detrás, de, ¿no? de, de, de moita concepción de, de incluso do, do tema de arte, de museo, de tireo o capitalismo, intenta pues eso, ¿no? que todo podes pa, pa, pasar a a tarxeta, ¿no? de, decir, de eh, romper, ¿no? pouco su, supoñemos que, que o traballo que que facéis o, en este caso ti en un espacio de intentar eh trucar, cambiar, romper, ¿no? esta, esta, esta concepción tan tan elitista, pero a tan, tan monetaria, do ¿no? arte como que todo todo aquello, ¿no? de, de esta cousa que tantas veces eh, produce me tanto medo que, que o tema de de de a utilidade, ¿no? Decir, de de wow, que o útil, que no útil, que decir, claro, ¿no? De Bueno, wow, sé que que un tema moito moi moi complicado. Mira, se, eu te escoitándote, eh, eh, bueno, e eh, tamén falando a, a, a antes, ¿no? decir, de, sobre sobre o tema musical, eu eh, pro, propoñote algo, decir, eh, falábamos falábamos de, de un tema, ¿no? que era antipatriarca de Ana Tijoux. Digo porque a, a máis aconsellamos que estas cousas eh, que sempre decimos, pero pero tamén agora, ¿no? decir de por favor, escoitar a letra, es decir, a, o, o que dice, ¿no? De cómo dice también, pero eh, importante en, en esta canción, a escoitamos y después eh, continuamos hablando un poquío más que tampoco queremos aquí acapararte todo todo tiempo, ¿no? Es decir, pero pero si sí, así retomar un poco de, de sobre espacios, sobre eh hablamos un poquito un poquito más, ¿te parece bien? Sí, claro. Pues nada, quedámonos con con con Anatius. ser Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sonisa ni obediente, mujer fuerte e insolviente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría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 de yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela, Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, no? Yo puede ser cualquiera de todas. Depende de todo como tú me apodas pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece y yo decido de mi tiempo. Importante eso, no? Que, que, que seamos conscientes de de, de, de, de de ser libres y de, y de plasmarlo. Aunque a veces, eh, muchas veces y sobre todo cuando hablamos de mujeres, esto Es, pone la, la vida en, en verdadero riesgo, en peligro E hai asesinato e hai, no É complicado Si, sí, si, sí, bueno, sobre todo elas de Latinoamérica Pois pues claro. eso sabe moito mellor que a min Porque, claro, eu podo dicir Bueno, teño esta sensación de medo Teño, non sei, sé, que un tío me dixo non sei sé que Pero, claro, tampoco hai un perigo Na maior parte das veces tampoco hai un perigo eh, real de que pase algo A pesar no. de todo relato Que hai nos medios de que cando desaparece unha, pois xa sabemos como é o relato, de que se analiza toda a súa vida, que quen era e que poido ser e que este home que é malo e que é tolo, pero claro, ao final é, é é o patriarcado, é sempre esa idea de que que se non lle pos límites un home pode facer con a muller o que queira. Entón claro, hai que quitar esa idea da cabeza pero claro, que se mete esa, esa, esa idea porque se nos deshumaniza entón creo que creando noso propio relato eh, que se dé importancia aos nosos puntos de vista eh, que se dé a visibilidad aos relatos das mulleres pues, eso, tanto na arte como... Eh, pues, na literatura ou en calquera conversa cotiá, pode axudar tamén un pouco a humanizarnos non que nos vexan como seres complexos que somos realmente, porque claro, vemos como se nos representa, bueno, digo desde a imaxe, pero tamén desde calquera outra cousa, como seres pasivos, eh moi calados, moi dispoñibles e moi casi como unha muñeca enchau, que podes fazer con ela o que queiras e eh? eh, non, señores, somos persoas. Un tema no que que moitas veces no... No, decir de sobre todo en estos dos últimos anos ¿no? de, de, de tanto que, que, que se ha falado evidentemente, ¿no? de tema da pandemia, decir de, de tema de pero es que en realidad é decir eh, llevamos séculos porque esto no es, por, por desgracia no es algo de, de agora, sino unha cousa máis concienciada, feita, decir de, de moitas veces hasta potenciada, ¿no? É decir de, de, de, de que de verdade temos que sentarnos todas, todes, todos todos eh, eh, eh, poner ya eh, eh, por lo menos, eh, pero de verdad, más allá de estas palabras, no es decir de esto sí que es una lacra de una pandemia que, que Maita a miles de, de mujeres, a, a, eh, no, no, no, no es exagerado decir Maita a lucias de mujeres a cada hora, es decir, no, no todo el mundo, es decir, es que esto es real, no no que estemos inventando ni ¿no? porque parece no, siempre o, Nos dá moito arrepío ¿no? esta cosa Já están outra vez falando Perdó, pero es que xa siguen matando E asesinando sí. a, as mulleres Sí, sí, bueno, non só matando e asesinando Eso xa sí. hai apuntado Iceberg Pero desde o momento que Eh, non nos deixan falar ou nos interrumpen, non hai presencia de mulleres nos espacios culturales que, ao final, é onde se construen moitos relatos sobre bueno, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a concepción de moitas cousas, o sea, sobre a cultura en xelal, que se non hai mulleres aí contando o seu propio relato e, e todo o que importe o masculino, pues... Al final, eh, lógico que se... Bueno, lógico, entre comillas, ¿no? <risa> que se nos desupanice. Eh, a ver, obviamente, todo el mundo sabe que, que matar está mal, pero esas pequeñas acciones de... Eso, despreciarnos, sexualizarnos, interrumpirnos Van avalando e xustificando outras formas de violencia máis explícitas Que obviamente todo o mundo rexeita Incluso a xente que é máis machista De pues, matar a unha muller é horrible Pero claro, Si está esa cousa de ou actúa de certa maneira Ou non merece unha consideración social ou como muller, pois pues xa empezamos mal sí. Entonces estás dando carta blanca aos que, aos que fan outras cous O tema de, de cando estamos falando do, do arte, é dicir, desde a tua te, te eres relativamente nova é dicir, desde a tua experiencia na a universidade, en outros círculos Eh, formativo, es eh, decir eh, continuamosongo eh, mesmo que as cosas cousas han cambiado ¿no? decir, pero continúa viendo moito machismo no, no mundo de, de, sobre todo do ensino, de, de arte ou da túa experiencia. ¿eh? non no é necesario sea a nivel lo que sea, lo que realmente tú hayas vivido. Eh, eu moitas veces e que non me entero de moitas cosas que pasan que logo me que logo me di, eh, eh sabes ese couso te, bueno, boa vibrar a con todo o mundo, pois pues, tampouco sei. Sei moi ben, sei que sei que ten habido algún machista, algún profe, algún profesor machista que dicía cosas na clase que claro, éramos rapaciños de 18 anos e non nos atrevíamos a contestar, pero bueno, tamén había eh, había xente que non era así para nada e había en especial algunhas profesoras comprometidas que ademais nos ensinaban pois as obras desas de mulleres que se nos ocultan do relato, bueno, e tamén de, de artistas máis contemporáneas que nos cuestionan, que cuestionan cousas que en realidade nos afectan a todas. Claro, é que, é que hai hai algo das dúas cousas, está como ese patriarcado dando os seus últimos coletazos e intentando resistir, pero penso que que a conquista cultural do feminismo eh, o sea, é clara e eh, sobre todo el, nos, nos espacios eh, igual educativo sabes menos capitalista me, menos co, nos que se vende menos cartos porque logo o tema dos cartos xa é eh, Algo, algo diferente porque a obra de artistas homes pois se cotiza máis para os inversores eh, como unha aposta igual máis segura ou polo menos se percibe así a xente que compra arte, os coleccionistas están máis dispostos a pagar máis por, por unha obra feita por un home bueno, con home refiro hombre blanco eh, occidental porque pues, luego eh, otro ya es eh, otro tema que, que no controlo tanto entonces no me voy a meter tanto pero pero bueno que, que está claro que cuando digo hombre me refiero a hombre blanco occidental heterosexual en la mayoría de los casos Pero dentro do ámbito educativo, como profesión de educadora tamén é bastante femenina, claro que vai decrecendo a presencia femenina a medida que nos achegamos á universidade, pero creo que gracias a que haxe tantas mulleres na educación podemos eh, facer... Bastantes cambios positivos desde desde ese ámbito. Sí no, a importancia ¿no? de, de, de, de tamén ¿no? que, que los, y tamén ¿no? que, que os cargos tamén directivos sean de directivas tamén ¿no? porque realmente moitas veces digo na tema da universidade ou estas cousas mm, sí, claras claro. ¿no? decir de, si quien toma as decisións acaban sendo homes pues seguramente as cousas pam, irán por un Que esto no sí. quiere decir, evidentemente, que haya homens es que... Claro, que hay homens que hacen las cosas bien. Hombre, pues estaría mal, ¿no? Que, que no haya de tanto empezar a alguno o alguna, ¿no? De, de, haciendo las cosas bien, ¿no? Pero pero porque muchas veces eh, eh, hay, hay cosas que que no se, que si no asentes es muy complicado después eh, crear, le eh, refiero a la hora de legislar, a la hora de... de, de, de no Porque muchas veces, por, por mm. ejemplo, ahora lembramos, non, é aquí na Facultade de Humanidades, pero sobre todo na Facultade de, Filo, de Filosofía como unha da, das profes, non? Lleva já casi, eh, creo que son tres anos, eh, que todos os meses eh, fai, pero publicamente eh, en, en presencial, non? A lista de, a, de as mulleres asesinadas e a, a dona fé para que toda a xente que pasa por universidade universidades poda ver, non? Que pode ser eh, moi duro, non moi duro, non? Pero como unha cosa de, porque moitas veces Eh, evidentemente decir, eh, eh, eh, o punto, como tú comentabas no é o punto de ice o tema de, de asesinato es decir de decir pero, pero bueno que que, que, que non esquezamos tampoco esa punta de ice ver e eh, eh, que eso sirva como para, para seguir investigando por por debao E tamén penso non sei que pensaste de, de, de, que moitas veces de mirarnos a, a nós no e arte tamén é unha forma de, de mirarnos a nós e, e, e cambiarnos, no Si, sí, por exemplo, na miña obra si sí que é verdade que entenden máis as mulleres porque se sinten máis identificadas no mensaxe pero tampouco a facía pensando para un público exclusivamente feminino sabe? xa bastante teñen co que teñen convivir á rúa si sí que é verdade que empatizaran máis porque comparten ese punto de vista pero tamén quero que a vexa Angomes para que diga, mira, sentimos a a rúa así, aínda que ti non vayas facer nada, que a tú pre... sabes, eso eu non o podo saber, porque non hai nada que identifique, sabes, menos a, a un descoñecido, pero bueno, non coñecido tampouco, porque hai veces que que que menos o esperas un acosador ou un violador ou sabe Dios, pero eso de un descoñecido moito menos, eu eu que sei, se me vas a facer algo ou non cando me cruzo contigo pola rúa, eu solo sei que eres un home, por tanto un potencial agresor aínda que non o sexas, pero non, non podo sabelo, então pois vou cambiar de acera ou vou apartarme, e, claro, se me sigues aínda que sexa sin querer, eu vou poñer nerviosa a ese Eh, que todas las mujeres que ves coiten se, se van a sentir identificadas, eso y cuando ves a un, un hombre que anda unos pasos detrás de ti y vas acelerando paso vas respirando fuerte, vas así como intentando apartarte, luego ves que te adianta y sigue por su camino y no pasa nada, como, uff, ¿sabes? Ese, de, ese, ese, ese alivio. Eso, claro, un home pues non ten porque saber que sobre todo o come que non vai facer nada non ten porque saber que a súa presencia causa ese medo pero aínda así, claro se, sabemos que non todos os homes de, son agresores pero si sí que, que todos os agresores son homes o sea, non podemos saberlo non podes mm, pensar que che estou tratando de nada nin que estou pensando nada de ti o sea, non, non pode parecerche mal eso simplemente moller parte dunha posición de medo eh, tanto imposto como da súa propia experiencia e eh, a presencia un home pois pues, pode incomodar porque porque o único que teñen en común todos os agresores, non é que se xan todo só homens dunha certa idade ou con unha certa pinta ou que van sós, é que non, non, o sea non o sabemos, o, sea, o único momento no que sabemos que un homem nos vai facer nada cando vai acompañado dunha muller. Si sí, amáis que que moitas veces, no, e ti comentabas que os homes non no, no, no temos por que saberlo, ser conscientes, no, pero pero bueno, si un pouco, si, si, si empezamos ou seguimos escoitando, pois pues, pues si sí que veremos, no, porque como tú comentabas, decir o mensaxe que, que acabas de dires algo que que o, o podemos atopar e eh, en moitas mulleres de diferentes eh, aspectos, eh, de diferentes aspectos, de diferentes estratos sociais, de diferentes... Es decir, de, eh, si en algo coincide o agresor, é eh, que a maioría, ou por decir casi el 99% de veces home eh, eh, es decir, de, eh, si en algo eh, coincide a maioría de mulleres en xeneral, sean de onde sean, es que casi todas en algún momento da súa vida Eh, han sentido, o por, por un lado, sorte, si solo han sentido, pero moitas veces eh, han, han, han, han sufrido eh, actos de, de violencia eh, de, de, en diferentes contextos e eh, en diferentes formas, ¿no? pero, pero eso é es real, non? De, si, sí. bueno. Sí, bueno, non conheço ninguna sola muller que non fose polo menos acosada en, en algún momento da súa vida. E, de feito, diría que coñezo máis que sufriron algunha agresión, non a violación consumada, non, pero de pasar un medo real e que che toquen cando non queres ou cosas desas, o sea, coñezo máis que sí, que mulleres que non. E logo dentro do ámbito íntimo hai moita violencia sexual que non non se ten en conta, porque sempre pensamos que un violador é un señor eh, solitario, extraño, que se esconde detrás dun seto para soltar a calquera chica que pasa. Eh, pode, ser, eh, pode ser o teu familiar, pode sí. ser o teu amigo, pode ser a tua parella, pode ser calquera. De verdad que as molleres temos cousas mellores que facer, que inventar que un señor nos... Eh, o sea, que, que un home do o so entorno nos fixo algo que son estas cosas no decir de, de, de que que además es, es irreal porque falemos desde ámbito que falemos falemos desde decir es que se, se estas cosas pasan en todos los ámbitos en todas sus eh, disciplinas en todos los espacios en todos evidentemente lo que tú dices ni ni todos los hombres ni todos espacios es decir eh, pero es que pasa no entonces es normal que que haya esa generalización en ese sentido de, de que o sea la fuera diferente no pero Pero non é a necesidade tamén no, de, de escoitar de, de dialogar eh, En iso eh, xamanos eh, moito atención, ¿no? decir, como una desde o nosso desconocimiento. ¿no? Pero vemos aí unha das propostas que tens de, a la hora de, de ofrecer alguns cursos, é dicir, algunhas das de técnicas dentro dos de cursos. Fais unha cosa que son eh, de busos eh, colaborativos. Eh, non sei, nos parece unha cousa moi interesante. Podes falarnos un pouco de isto? Bueno, era o que dicíamos antes, que desde o ámbito educativo, e incluso en Belas Artes, fose todo tan, tan individual pois pues que que pensei bueno creo que podemos facer este o meu ampliña pequena parcela de donde podo de, de poder entre comillas que se que serían as clases podo facer que a xente pois pues, aprenda a escoitarse a aprenda a dialogar, pero dunha forma eh, distinta que estivemos falando, que pois pues debuxando, de creando arte. Eh algún se Eh dos exercicios pois son eso de facer un debuxo e cada certo tempo pois o intercambias ou pasas á seguinte persoa e crear algo entre entre todos e podes cambiar algo do anterior, pero hai, hai que respetar, non sei, creo que, que salen cousas como moi diferentes do que fai do que fai un solo eh, aprendemos un pouco a escoitarnos a pensar, bueno, igual que, que, que querería dicir, o como podo seguir eh, contando a miña historia, pero respetando o traballo do outro logo hai, hai veces que fa, que si que fan proxectos artísticos entre, entre varios pero creo que é importante eso de fomentar o de facer algo entre todos, que, bueno, xa... Eh, Ainda que facan exercicios individuais Intento eh, eliminar a competitividade De... de, de. De todo o sea, que Igual é un pouco difícil ao principio Pero creo que, que sí que o consigo bastante ben Que non se comparen entre sí Porque igual un día Che sale mellor a ti E outro outra vez che sale mellor o outro Pero non solo eso E que competir Sabes por qué compararse Cando podes aprender do outro e eh, Podes dialogar eh, Podes dicir Ah, pois ti como fixe che esto Como se che ocurre o aquelo Creo que é moito moito mellor para todo o mundo E ademais para... Inculáriese esa mentalidade de colaborar codo lado e non estar abrindose paso a codazos, porque se non chegamos a ningún sitio porque sempre vai haber alguén máis poderoso que a ti. Sí, sí co colaboremos e eh, compartamos écir ¿no? es estas, estas cousas e es decir que, que que tamén temos que de decirlas moito, ¿no? Es decir porque parece que non, pero as palabras e como a, como nos repiten tanto o de competir, o de o ese de cultura do esforzo, de, de decir tantas cousas, no hai de que te acaban metendo a cousa de pues no, decir co, pues es, podemos colaborar, podemos dialogar, podemos eh, de, de, desde o arte, desde todo, ¿no? Es decir podemos caminar conjuntamente con de evidentemente desde o de, de, de respeto da identidade, de, de as cualidades de cada quen, ¿no? Es decir de que esa diferencia tamén no, no, nos fará, nos face que medrar no? de, de, en, en xuntanza. De... Bueno, pues, pues la verdad que é un gusto estar falando hoxe aquí contigo, a Alejandra, e la verdad que agradecemos moito o esforzo de, de vir ao estudio, porque bueno, a xente que os escoita non no no sabe pero pero bueno pero pero siempre es diferente ese hice contacto no es decir animal eso a gente a que a que se, se acerque no a, a la travesía de de cacheiras en, en, en de 35 en Teo ¿no? Es decir de Eh, a, a este espacio a, a paraed idolia espacio de arte eh, en las redes sociales que también te, te pueden a, a topar eh, bueno recomendar por ejemplo este este obrador no que, que vais a tener ahora o, o marzo de, de aprender a mirar a, a, a fotografía con, con rosa neutro Eh, bueno, non no, é no por, por a nosa parte Si, si te queres engadir cal, calquer cosa Encantada de que o fagas De verdade, Alejandra Bueno, eso, que calquera que pase por aí Por favor, que non teña vergonza de entrar Vale, porque hai veces que, hay, que vexe a xente curioseando E que lle un pouco de cousa O sea, non é ningún compromiso non, non tesne que apuntarte a ningua clase A ningún obradoiro A comprar ningunha obra O sea, é unha cousa que ofrezo a xente A calquera que queira que ver Así que avisados estades e <ríe> avisadas. Bueno Po pues bueno. moitas gracias por invitarme É eh, eh, unha curiosidade última é es decir, dime. estás agora supoñemos ou non e eh, treballando en, en algo? Sí bueno sigo con ese proxecto de avísame cando que cando chegues á casa tamén estou facendo un, como unha especie de libro que non teño claro en que vai acabar. Eh, bueno, algún proxecto que está nunha fase moi inicial Pero bueno xa contaré cando estea máis avanzado Porque, claro, veces que comezas eh, moitas cousas E eh, logo non sabes como seguir Ou quedan aí durante sabidos canto tempo Pero, bueno, xa, xa vos irei contando Claro, claro, que xa excusa para, para poder volver a, a falar E eh, a que contes eh, Evidentemente, sempre que queras que ti A xente que pase por o espacio os, os micros están... Están abiertos en los sapoconchos, en la calimera, es decir, eh, no no, no, duda, no dudéis que, que si tú como dice oh, eh, que la gente entre a tu espacio, pues aquí igual, que la gente que quiera o se anime o apetezca conocer, hacer radio eh, o también está. Pues eso, que, que también eh, abierta totalmente a, a toda la gente. Así que pues eso, animar a que a que vos acercades a a conocer este paredolia espacio espacio de arte aquí en, en teo es eh, muy muy preto en, en de santiago de, de compostela que, que bueno pues esta cosa ¿no? que parece que no pero que eso también no es una forma de, de fomentar la cultura es decir de, eh, a ti pues muy, muy agradecidas a alejandra eh, nada he dicho que bonita gracias y que, que vaya todo genial Pues muchísimas gracias a vos también. bueno pues vamos a, para rematar a entrevista, eh, bueno, vamos, hemos tenido atrevimiento de elegirnos este tema, es un tema de que ya tiene un, un tempo, pero que, bueno, que, que Fizo, bueno, se llama, se llama, voy a decir mal seguro porque el, el galego se llama Deisa As, es un un tema que, que hizo ya un tiempo Mercedes Peón eh, y bueno, un tema que que queremos que también va un poco por esa esa forma de, de cambiar las cosas desde desde un mundo de arte en este caso desde un mundo de, de la música, así que muchas gracias Alejandra eh, Sorte en todo. Muchas gracias a vos. Radio sapo alternativa. Vos sapo conchos. O sapo conchos. Vos Os sapoconchos Os sapoconchos Os sapoconchos Radio Calimera Para ti, para ti e para ti Adentrarse nun bosque para moitas persoas é unha experiencia vital Nalgúns países existen programas de saúde que fomentan o contacto cos bosques Os bosques galegosos viten unha paz é unha tranquilidade que relaxen o noso nivel de estrés. Os aromas que deles despréndense o frescor que manan a sensación de paz interior que nos transmiten, dan destos ecosistemas un lugar idílico e saludable. A Galicia dos mil ríos, das mil chubias. Tamén ten os seus bosques das mil e unha corrección de seres máxicos, que os poboan e lle dan vida. Podemos pasear polos distintos tipos de bosques, sentir o seu frescor, a súa luz diáfana, os seus silencios efímeros, Cabaleiras, xoutos, bosques de galería, firmeirais, adunvos ébicos e sistemas de espectacular galería. Existen estudos que confirman os efectos físicos positivos sobre a saúde das persoas. Por iso, debemos conservar este patrimonio dos galegos. Eusca de Ría Galicia Conexión. Bolboretas Bol Radio Revolución Fiesta fiesta It's Breaking Borders Fiesta y Revolución Viendo fronteras Fiesta fiesta Viendo fronteras Fiesta y Revolución mm -hmm toda la tierra we are in the world canto a las culturas siempre con el corazón power to the people revolución romper las fronteras es nuestra misión canto a la tierra we are in the world canto a las culturas siempre con el corazón power to the people revolución romper las fronteras es nuestra misión fiesta fiesta fiesta de revolución fiesta fiesta A nosa revolución, muga, ríos os montes as fragando eume, as neigas de Galicia sempre coitando a súa xente. Muitos coruxos, sapos e bruxos, a lingua dos galego sempre tivo moito en bruxo. Celtas chegaron, quedaron aquí. Gaitas, pandereitas de ouvir amantes dos mares e as boas ondas un povo de mi e boa xente que retorna queimada o gardente do café se algo teño claro que en galicia teño fe vi las veciñas vo o carón asturias cantabros valer rías un son, son orgullo máis grande andar polo mundo dicir que son galegos sentimento máis profundo vallas onde vallas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 Komazter guztijak, magia horregiz betetak tira Gorbeian boto eskorriar alar, bizirik diraute historian zehar Amailu jarki, amaila bete, horrela izan zan menderik mende Emakumeak, gure zain dari, zorginiek baizirak buruzaki Gure arba zoen jakinduria, mantendutu bizirik erritxak Gure kulturat eskuntza zarraien dearen Torra, edonun, partazo, inuara, bixitita, e do nun, chala partazoñúa, Titi, tisha, eza pan de erúa, Luro neta covillo, chac, aera e quita aera ganasa en dos. Forzas poros do mundo! Foramundo corriga! Canto a la guerra we are in the world, Canto las culturas, sempre con el corazón, Power to the people, revolución, Roper las fronteras, es nuestra misión, Fiesta, fiesta, fiesta historias nuevas e revolución Fiesta, fiesta Fiesta e revolución Vamos a la tierra win are in the world Cando las culturas siempre con el corazón Power to the people Revolución Romper las fronteras es nuestra misión Fiesta Festa y revolución, como nos cantaban las volvoretas, eh, continuamos aquí, nos sapo conchos o matutino de Radio Calimera, eh, como cada Benres, hoy tenemos nuestra cita con la actualidad del de entorno natural, de todas las noticias, con la colaboración de Belén Rodríguez y Espacio Cerna. Eh, bueno, eh, os invitamos a que estéis atentos porque la verdad es que Continuamos sendo unha especie realmente maltratadora de NAI natureza. Saúdos moi boas, benvidos a Radio Cerna, o espazo de radio de Adega que repasa as novidades medioambientais máis recentes da actualidade. A conselleira de Medio Ambiente comparecía no Parlamento de Galiza para dar conta das políticas e actuacións da Xunta ao respecto do cambio climático. No marco dunha exposición rebatida amplamente pola oposición, Ángeles Vázquez anunciou que a Xunta iniciará a vindeira semana a tramitación dunha Primeira lei do clima en Galiza. A conselleira explicou que este texto quere contribuir á consecución da neutralidade climática en 2050 e que terá como base a Estratégia Galega do Cambio Climático que a Xunta activou en 2019. Esta estrategia contemplaba 171 medidas e unha dotación de 1.200 millóns de euros. Nesta liña, o nacionalista Luis Bará censurou a titular de Medio Ambiente que da dotación de 1.200 millóns de euros a partida principal 250 millóns fose para extinción de incendios. Tamén afeou o mérito de que Galiza reducira no 23,8% as emisións de CO2, lembrando que esta diminución se debeu ao peche das térmicas de Meirama e as pontes, unha opción non dependente do goberno galego que aínda defende a queima de carbón. A febre do Megabatio leva o Ministerio de Transición Ecolóxica a aceptar a trámite o parque eólico marítimo nordés proxectado na Costa Ártabra e que incumpre así a súa propia moratoria. A Asociación Encoloxista de Adega denuncia esta incongruencia sinalando os seguintes fitos. En xeño de 2021, o Ministerio acordaba paralizar a admisión de novos parques eólicos mariños mentres non se aprobase un marco normativo propio para o sector. Isto é un plano de ordenamento do espazo marítimo, aínda en tramitación. Con todo o pasado novembro, cinco meses despois de moratoria, o Estado admitiu a tramita o Parque Eólico Mariño Nordés de 1,2 xigavatios e 80 aerox a 30 km da costa de Valdoviño. Por todo iso, exixe a Administración Estatal que descarte tramitar esta e outras instalacións eólicas no mar de Galiza en cumprimento das súas propias normas ata que non se aprove un marco normativo específico. Tamén en contra da construción deste parque se manifestou o sector pesqueiro como manifesto suscrito, entre outros, pola Federación Galega de Confrarías de Pescadores e outras 28 organizacións empresariais do sector, ademais do Pleno do Concello de Cedeira. Pola súa banda, a empresa promotora minimiza a afección aos principais caladoiros explotados actualmente nesta zona, á vez que se mostra ambigua respecto da posible agresión sobre as aves, admitindo que a zona é un importante corredor migratorio. O proxeto da macrocentral hidroeléctrica Xistral no Baladouro está tamén a espetar unha fonda controversia social e un cruce de declaracións entre os sectores a favor da súa instalación e entre eles a empresa promotora e o alcalde do Concello. Este apela aos posibles postos de traballo que creará e por outra banda o sector máis crítico e escéptico no que se contan entidades ecologistas e parte de veciñanza afectada e constituída desde esta semana nunha plataforma á que se sumaron máis de 200 persoas. Desde a empresa promotora Atalaya Xeneración, defenden que non veñen a Galiza a pasar o rodillo, mentres, desde a plataforma de afectadas, sosténse que non está en contra da enerxía hidroeléctrica nin das renováveis, pero si sí defenden buscar en claves máis axeitados. No seu caso, a veciñanza apunta varios problemas que derivarían desta instalación, como o que atinxe ao río Ouro, de onde a central captaría auga para os encoros, quedando seriamente afectado este polo desvío do caudal. Ofrecen unha comparación. Só so para enxer o vaso inferior da central faría falla a auga de 8.450 piscinas olímpicas. Soliñan tamén o enorme impacto paixasístico e tamén sobre o chan, xa que ocupará zonas agropecuarias e forestais. A metade da parroquia de Recare desaparecería, sinalan. Neste sentido, tamén recalcan que as leiras son unha zona agropecuaria protegida onde hai máis de 40 anos se fixou unha concentración parcelar e experimentada. A caza non é un deporte, este foi o principal berro que se escoitou na segunda manifestación que a plataforma Non a Caza convocou en 40 cidades a un tempo. No caso galego, foron Vigo e a Coruñas que acolleron esta protesta para concienciar sobre o maltrato que supón matar animais e o uso de canes. Desde a coordinadora destacaron a presenza na marcha olívica de protectoras de toda Galiza, un colectivo moi afectado por esta práctica, xa que estiman que o 80% dos cans abandonados en España foron empregados en batidas. O voceiro da Fundación Franz Weber en Galiza, Rubén Pérez, quen participou nesta manifestación da Coruña, explicou que estas movilizacións buscan impulsar a aprobación da Lei Estatal de Protección Animal que leva desde outubro en fase de anteproxecto. Ademais, esta marcha en denuncia da caza e do trato que reciben os cans implicados nesta actividade energética ten lugar neste mes de fevereiro por ser especialmente crítico e sinalado ao coincidir co fin da tempada de caza con Galgo. É momento agora de falar sobre invasoras. Galiza parece ser clave para a evolución genética e a capacidade de invasora da vespa velutina. Un novo estudo científico realizado por investigadores de Portugal apunta que a converxencia en Galiza de exemplares que se espallaron naturalmente polo norte peninsular desde França e dos que saltaron directamente a Portugal polo transporte humano, pode estar producindo nesta terra novas poboacións de vespa asiática con maior diversidade xenética e maior capacidade de adaptación e de invasión. Outro estudo do CSIC co Instituto de Ciencias do Mar e desenvolvido na cidade de Barcelona apunta que as gaivotas poden contribuir a dispersar as plantas invasoras e nativas en zonas verdes das cidades. As aves poden inxerir as sementes directamente ou alimentarse de outras aves de menor tamaño que previamente as inxeriron, apuntan Os investigadores. A través das feces, as sementes dispersanse podendo ocasionar problemas ecolóxicos e económicos relacionados coas invasoras, o cal afecta a biodiversidade local dos ecosistemas urbanos. E o fungo que causa a defoliación do eucalipto nitens esténdese na Mariña na Costa da Morte, tratase da micosfarela cuxo alcance aumentou nos últimos tres anos polo cambio climático, de veráns máis cálidos e húmedos, e que está afectando a esta especie que se comporta como invasora, vale non estar así de reconhecida de forma oficial. Cada persoa podería enxerir entre 0,1 e 5 gramos de microplásticos a semana, a través de alimentos e bebidas. Agora, un grupo de investigadores do Consello Superior de Investigacións Científicas descubriu que a inxesta de microplásticos reduce a diversidade bacteriana da microbiota do colon, diminúa a abundancia de bacterias coñecidas polos seus efectos positivos na saúde e incrementa a presenza de outros grupos microbianos relacionados cunha actividade patóxena. Este é un estudo novidoso que, ademais, permite lanzar a hipótese de que os microplásticos poden permanecer no corpo humano e acumularse potencialmente nalgúns órganos e tecidos. O Tribunal Superior de Justiza de Galiza acepta os recursos interpostos por a Dega e a Plataforma para a Defensa da Cordillera Cantábrica e investigará o posible fraude na tramitación dos parques eólicos de Bustelo, Campelo e Monte Taural. Estes tres parques foron promovidos por Grinalia e obtiveron luz verde da Consellería encabezada daquela por Beatriz Mato, a pesar das irregularidades que no seu momento xa denunciaron varios colectivos ecologistas. Agora, case catro anos despois, a Dega espera poder anular as autorizacións outorgadas pola xunta a estes tres parques eólicos, demostrar no tribunal que todos eles forman parte dun único macroproxeto industrial sometido a unha manobra de fragmentación fraudulenta, a fragmentación en varios proxectos para esquivar a adecuada avaliación ambiental dos efectos sinérxicos das tres instalacións. Ademais, este suposto de especia mantenta permitiría tramitar os parques a través da Xunta de Galiza non do Ministerio de Transición ecolóxica con menores requerimentos. A Dega esgrime, ademais, que as tres áreas industriais que afectan os concellos de Coristanco, Santa Comba, Carvalho e Tordoya supoñen un forte impacto ambiental, xa que ocupan unha zona proposta en 2008 e 2011 para ser incorporada a rede natura. De feito, poñen en risco un endemismo único no mundo, a Centaurea Ultraiae, unha planta catalogada en perigo de extinción crítico e cuxa poboación mundial se atopa nos 10 km cadrados sobre os que a Xunta autorizou estes parques. Con todo o goberno de Núñez Feixó, se mella non estar de acordo con algunhas das limitacións que está a impoñar a xustiza con respecto ao seu modelo de implantación eólica. De feito, a Administración Autonómica recorrerá a anulación da repotenciación do parque eólico de Corme emitida polo superior hai poucos días. Lembramos que hai menos de un mes os magistrados galegos consideraron que a consulta sobre o impacto ambiental deste parque eólico do Roncudo deberá durar 30 días hábiles e non 15 comunidades como estableceu a Xunta de Galiza. Ademais, indican que ao expediente faltabanlle os informes setoriais cando se expuxou a consulta pública. Tamén se mantén o equipo de Feixó firme na idea de externalizar trámites administrativos á empresa Traxatec Trámites, tales como elaboración de informes de impacto sobre o patrimonio precisos para autorización de obras de instalacións eólicos ou de minería extractiva. Isto a pesar de que en xaneiro deste ano tamén o Tribunal Superior de Galiza concluía que non se poden delegar estes labores Entre outras cuestións, porque a Administración pode contar con profesionais de arqueoloxía suficientes para desempeñar ese traballo. Ao respecto, desde a CIGA, a entidade recorrente, denúnciase que estes labores son competencia do funcionariado público e cuestionan que unha empresa privada realice os trámites para instalacións de alto impacto ecolóxico como son os parques eólicos ou a minería extractiva. O Parlamento Europeo podería investigar a Xunta por tramitar eólicos en zonas protegidas. Así o ve a Federación Encoloxista Galega que, que ven de solicitar a Comisión de Peticións da Comisión Europea que se inicie un expediente sancionador por incumplir a directiva Europea para a Conservación de Hábitats. Segundo denuncian, estaríanse a tramitar parques sobre zonas medioambientalmente sensibles. En concreto, a Federación pon o foco sobre o Parque Eólico de Xesteirón, tamén proyectado por Grinalia, neste caso, nos concellos ourensáns de Xandrexa de Queixa e Monte de Ramo. A construcción deste parque implicaría diafega a destrucción de hábitats, fauna e flora protegidos pola Directiva Europea, recoñecidos, catalogados e cartografados pola Xunta de Galiza. Con vontade de parar a degradación do medio, desde a Federación Ecologista, advírtese que este é un hábitat clave como filtro de contaminación atmosférica, xa que absorbe unha grande cantidad de CO2 grazas ás baixas temperaturas e a acidez que proporcionan os solos a rocas ilícias sobre as que se desenvolve. E as eléctricas desisten de nove proxectos eólicos previstos na provincia de Pontevedra. A Delegación Territorial da Xunta nesta provincia informaba de que as empresas promotoras desistiran de obtener os permisos de acceso e conexión para nove iniciativas de explotación eólica sete delas previstas na comarca do Odeza cunha potencia de case 225 megavatios. Trátase dos proxectos do parque de Monte de Outeiro, Alborín, Turubelo, Carballeda, Monte dos Porcallos e Valdo Folgoso. Agora fican nun caixón. Os outros dos proxectos que caen na provincia de Pontevedra, atópanse fora da zona do Deza. Son o de Coto das Aires en Fornelo de Montes, A Lama o Covelo e Avión e o de Bidoas, máis Coto Redondo que iban estar en terreos de Fornelos de Montes e Cobelo. Sete destes parques estaban a ser tramitados pola Xunta e dous deles polo Estado. Que facer coas presas ou encoros cuxas concesións xa están extinguidas? Esta é unha das preguntas que saiu esta semana a palestra calor do Informe de Aguas de Galiza que admite que no noso país hai 58 concesións extinguidas de centrais hidroeléctricas. A xunta é organismo que debe facerse cargo das estruturas empregadas polas empresas concesionarias e, polo tanto, é a administración a responsable de dar saída ás enormes construcións no medio dos ríos causantes dunha grande alteración ambiental. Para hogas de Galiza, a extinción das concesións hidroeléctricas é unha cuestión complexa que xixe análises en profundidade e caso a caso. Mentres, desde Ríos Con Vida, apostan por votar abaixo a estrutura dun río concreto, o Adoturia, do que conta cunha estación ao seu paso polo Conceño Mariñán de Ponte Nova. Ao parecer, o espazo afectado é zona de especial conservación da Rede Natura 2000 e contén unha planta en perigo de extinción e protegida no Estado español. A xustiza paraliza a ampliación dunha empresa de aceites na Enseada de San Simón, no Concello de Redondela. O Tribunal anula a concesión da licenza de obras porque non se adecúa a legalidade urbanística. Expresa a súa sorpresa porque a xunta aprobase estas obras que afectarían a rede natura e ao espacio protegido da Enseada de San Simón. A empresa afectada en cuestión é a Ocosa, unha firma de elaboración de fariñas e aceites a partir de peixes, O Concello de Redondela foi quen outorgou a licenza para que esta empresa cometese as obras co objetivo de modernizar as instalacións e levar a cabo melloras medioambientais. Posteriormente, a Xunta informou favorablemente sobre estas actuacións. Falamos agora da movilización veciñal que espertou o proxecto de construcción da estrada pontevedra 101 sobre as parroquias viguesas de Beade e Benbrive. concebida como unha vía de alta velocidade que pretende conectar a autoestrada 55 coa estrada Clara Campo a Amor, suporá tirar abaixo varias das vivendas da zona e a perda dun patrimonio natural que denunciou o proxecto Ollar pola fiestra, retratando ríos, eiras, veigas e campos que quedarían sepultados o gravemente afectados bajo avión. Allá on dormen els vents y la nit se fa el seu llit una filla sobre el pi Temps que passa y no no demana consentiment Temps que apren partir dir fent covar el més valer Mentrestant, tanto e yo Cosim fronteras en ponts Dibuixem un nou mapa Obrim barreres en flores Mentrestant, tu encroves odolaven ni somiaven per un camí d'esperança que salves a la camada Las paraules la gent a las paradas de cada barri a l'andana innocent tenim converses per jugar-hi mentrestant tu e yo Macro hidroeléctrica do Baladouro non se poderá levar adiante. Augas de Galiza rexeita o proxecto cun informe negativo que é determinante. O organismo de Representación da Xunta achega un documento ao Ministerio de Transición Ecolóxica no que desestima o proxecto. Polo tanto, queda rexeitada esa grande hidrocentral de bombeo que se pretendía instalar afectando especialmente os concellos de Baladouro e Alfoz e tamén os de Urol, Cervo e Xove. Augas de Galicia entende que o proxeto promovida por a Atalaya Xeneración para a construción de dousen coros e cunha potencia superior a 900 megavatios tira un impacto enorme e prejudicial sobre unha área de alto valor ecolóxico que de feito está amparada por varias figuras de recoñecemento e protección e reserva da biosfera Terras do Miño, zona de especial conservación, Serra do Xistral, e Río Ouro, entre outras. Con todo o alcalde de Ouro Edmundo Maseda non pecha a porta a unha central de menores dimensións. De feito, asegurou nunha reunión mantida coa veciñanza que a Atalaya estaría pensando nunha instalación de menos de 300 megavatios de menor afectación sobre o caudal do Río Ouro. Ainda se unha reformulación do proxecto en firme a poboación da zona manténse en alerta e organizada ante estas iniciativas de explotación energética polas posibles afeccións sobre as terras gandeiras o patrimonio e a paisaxe. Se a producir reaccións a outro informe de augas de Galicia, en concreto no que se recolle que hai 58 concesións extinguidas de centrais hidroeléctricas no país. Con el, reabrese a pregunta de que facer con esas concesións Se dar continuidade a explotación hidráulica, ven a través de mans privadas, ben creando unha empresa pública ou retirar as presas para os caudais fluviais, favorecendo a recuperación do río e o seu ecosistema. Para moitos colectivos medioambientalistas, a resposta é clara. Estaríamos ante unha sobreexplotación dos recursos naturais, polo que exixen a demolición de presas. Este é o caso da Asociación Ríos Con Vida que acusa a Augas de Galicia de ter unha posición ambigua e de falta de concreción neste eido. Augas de Galicia entende que a extinción das concesións hidroeléctricas debe analizarse en profundidade e caso por caso. Será necesaria unha acción sostida de vigilancia e denuncia destas infraestructuras caducadas que en moitos casos presentan estado de conservacións precarios e poden ser xeradores de riscos en caso de accidente, indican desde Ríos Con Vida. Tamén a ecologistas en acción aproveitou para pronunciarse ao respecto sobre o salto de Ponte Inferno. Exixen augas de Galicia que elimine xa as infraestructuras deste aproveitamento hidroeléctrico no río Verdugo en Pontevedra. Trata xa de un caso flagrante xa que a central hidroeléctrica leva máis de 100 anos degradando o río. Nos últimos 30 incumpliría a concesión e legalidade e desde o 2017 ata abril do ano pasado está totalmente fora de prazo. Situación que tamén denunciaron no seu día, pla deber e a Dega. Falamos tamén das consecuencias ambientais da ruptura da comporta da central do encoro de Valencia do Sil, situado no Concello Orensán de Vila Martín de Valdeorras. A mediados desta semana, unha das comportas da estrutura do encoro xestionado por Iberdrola de Udesí, liberando toda a auga que contiña. Non se coñecen ainda as causas, pero sí que o baleirado deixou toda a fauna da contorna á mercede da Grande Seca. A Confederación Hidrográfica Miño Xil, que se encargará de investigar as causas do corrido, informou de que o excedente de auga xa foi absorbido polo seguinte encoro de San Martiño no Concello da Rúa. Cúmprese xusto un mes desde que o Tribunal Superior de Justiza anulara a autorización da xunta das obras de repotenciación do parque eólico do Corme. Considerouse que a consulta sobre o impacto ambiental Debeu de durar 30 días hábiles no canto de 15 E que o expediente carecía dos informes sectoriais O BNG pide responsabilidades políticas ante esta sentenza Ademais da paralización cautelar daqueles outros proxectos Que podan estar nas mesmas condicións que o do Corme Blindarías así os prazos de información pública E alegacións de mínimo un mes, 30 días hábiles E o acceso a todos os informes preceptivos dentro deste período A pesar dos múltiples barapaus judiciais que está a sufrir o desenvolvemento eólico do goberno galego, a Asociación Eólica de Galicia presiona para que o Executivo deseña e concrete xa unha planificación enerxética clara e estable, que permita, segundo esta asociación, facer medrar o sector despois de dous anos do que cualifican de estancamento. Neste senso, queixanse da moratoria aprobada para novos proxectos e da definición de novas distancias entre os muiños e as casas á vez que apelan o elevado prezo da electricidade e a emerxencia climática para urxir o Goberno da Xunta ese novo plan enerxético. Demandan tamén a Administración Galega máis persoal para tramitar os proxectos que están sobre a mesa e aos que virán. Científicas da Universidade de Santiago definen como medir o efecto da actividade humana e do cambio climático na saúde das rías. Desenvolveron un modelo que avalía a caída de sales minerais na auga pola apertura de encoros ou o cambio climático, determinando ademais a concentración óptima que debe existir de sales no ecosistema para que este se atope condicións de normalidade. As investigadoras apuntan que actividades antropoxénicas como a irrigación ou a xestión de presas pode afectar de xeito drástico a salinidade das augas de transición entre auga doce e salgada. Así explican que nos últimos anos tiveron lugar repetidos eventos nos que os peixes e algún molusco como Berberecho, morreron masiva repentinamente nas Rías Galegas, onde a única explicación posible para estes sucesos foi a baixada drástica da salinidade debido á apertura dos encoros. Ademais, o cambio climático está a intensificar o ciclo da auga no planeta, alterando os patróns das precipitacións e da evaporación, polo que a salinidade da auga está a cambiar, segundo sublinhan desde este equipo investigador. A pasteira de ENCE oponse a que un 6% do terreo público que ocupa en concesión na ría de Pontevedra se usado para ampliar a depuradora da cidade. Incumple así un dos acordos incluídos no denominado pacto ambiental escenificado hai anos pola xunta e a empresa pasteira para supostamente reverter na sociedade parte dos beneficios da empresa e mellorar a contorna. Agora a empresa opónse a que a ampliación da depuradora ocupe 23.375.000 metros cuadrados de terreo público que ten a concesión, unha concesión por certo anulada pola Audiencia Nacional e pendente de recurso ante o Tribunal Supremo. Galicia recibirá 35,7 millóns de euros para descarbonizar e digitalizar a mobilidade urbana. O Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana outorgou provisionalmente estes fondos que están dirixidos a financiar 21 proxectos de mobilidade sustentable que se desenvolverán en seis cidades e grandes vilas da comunidade. A Coruña e Vigo recibirá máis de 10 millóns cada unha, o Urense Lugo máis de 4 millóns respectivamente. Santiago de Compostela obterá case tamén 4 millóns de euros e Arteixo máis de 700 euros. O delegado do Goberno en Galicia, José, José Miñones, cualificou esta convocatoria de oportunidade única para articular un sistema de transporte público urbano fiable e de nulas emisións promovendo a movilidade activa a pé ou en bicicleta. Radio Calimera Para ti, para ti e para ti eh, Nos voltamos como sempre agardando que este ha desaído outro lado unha perta <tose> Tanto cubrirse como desnudarse no son cuestiones son cuestiones patriarcales no son cuestiones de ejercer el libre albedrío Hablemos de la mujer No Implicadas coa natureza Implicadas na pobreza Implicadas polo mundo Implicadas coa súa terra Ais praza ten a de E te esbumbi con sombra Que na cara non mo deixe E te esbumbi con asombra que na cara non mo deixe A esta semana que faciona de mujeres Cásate na faciana que faciona de mujeres Cásate na faciana que se convierte O mano, convírtese non nace que, <tose> que se convirte non nace convírtese e as plazas ten a faciana femenina que non nace que convírtese que eh, mullere eh, que mullere eh, que mullere eh, tanto cubrirse como estirse Soitando este derorán de Mercedes Peón chegamos casi ao final dos sapoconchos de hoxe De esta viaxe con, con todas vos Ven, non só tibimos a sorte de coñecerlo como moitos de, de, de, vo, de vostedes a, Eh, pues en los teatros, en las escuelas en, la, en la tele, como no Y hoy queríamos despedirnos con, con un pequeño homenaje A o actor, al clon, al payaso, a, al cómico, al humorista, al creador, al artista A este showman también cabareteiro Estamos hablando de Pedro Brandariz Y es que hai unos pocos días que pues eso, el mundo do, do arte, de a creación galega e tamén de, de estado español e de outros lugares, pues recibió a dura noticia, al duro golpe de a morte de, de Pedro. Nos pues solamente podemos decir que Que, que gracias por los seus monólogos los espectáculos en las rúas en los centros educativos el teatro por como dicen los seus amigos no es siente como como frank rey que es estuvo con él más de, de dos décadas en arribaba de, de diferentes escenarios o, o la, pop, lo, la propia isabel riso no también la como no la siente de dol lugar donde donde tantas boas noites eh, no, dio a tanta xente, ¿no? facéndonos reír, facéndonos, pues eso, ser un pouco máis felices, ¿no? en, una, en un momento de unha sociedade moitas veces eh, complicada, por eso serva este pequeno homenaxe que, que vamos a escoitar de pues eso, de unha actuación de Asuas en o no lugar con con Fran Rey donde donde Pedro es a lengua galega, eh también con a súa versión de, de Rosalía eh, en una en una canzón que canción que para nos siempre siempre estará no, no recuerdo eh, gracias a a él. Po sodito, moitas gracias Pedro, una aperta a todos los... Amigos e persoas máis cercanas E a vos, como sempre, pois, os deixamos que gozades con, con este humorista Porque que ven que é necesario el poder rir E que magoa que que se baixan os trovadores de, de a risa, de, de a felicidade, de, de o humor e de, e de facernos un pouco a vida mellor Aixina que... Gracias Pedro, eh a vos graciñas, pola scoita. Radio Os alternativa. Os sapoconchos, ñia. Os sapoconchos conchos. Os cachupongos. Que tal? Que tal, amigo? Que o eh. día das letras. Son sí, é o meu eh, eh, me día porque eu son o galego. Ah. Llama, llama galego. Ah. O idioma galego ah. ah, o sea, sí vale. vale. es cola logo. É eh, o, o rexistro unde, porque estou, tiño que renovar a licencia, eh, non? Por favor alista, ah, eh, vale. uh -huh. do lugar, vale, a lista de rexistro. O rexistro de Loures está ahí. Vale, ver se si non hai moita xente logo. Non, no, no, no, no, que rápido. Ben. Ben Galego, por favor. Está está formado. Hola, muy boas. He bien. aquí o registro internacional de lenguas. Pues mismamente. Ah, pues viña no va a la licencia. Ah, muy bien. que idioma de vosted? O galego. O galego. Sí. Galego, galego, galego. Pues siento yo, pero no me consta, ¿eh? No el registro internacional de lenguas, vosotros no me consta. <risa> pero como no me constar o galego, a mí? No, no, no. Busca ahí, ¿galego por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O ¿Por qué o por acá o por... Por aí, por aí vai a cousa Non, pois mire, por que figurame o grego sí. O clásico, o moderno e a postura Ajá. O gaélico e o galés Pero o galego como tal non me consta eh? Pero como non vai constar o galego Non no, no a... me consta Que sí, a mí que sí, ten que estar aí un, un, un segundo, un segundo Non será que vostede é unha lingua nova? Eh. Porque se si vostede unha lingua nova Ten que ir a FAO a darse de alta É, é unha lingua nova? Seguramente <risa> Pero se si eu teño máis de oito séculos, home. Home, a verdad que me conservo moi ben eh? Verdad que si, sí, Paquita eh? Porque eu son unha lingua Que fago moito exercicio eh? <risa> <risa> e, no, Bueno, claro Pois sí. <risa> pues, Claro, pois, pues, home Estou de volver, pero vamos, eu nova non, é Eu xa no ano 1200 se me escribían Si, bueno, si, non me conta a súa vida que tiou máis cousas que facer No 1200 No 1200 Entón vostede unha lingua histórica Ah, pois serei, A ver se figura aquí no século 13 Pois non, é, sinto yo pero tampouco me consta historia histórica tampouco No, A verano que ten que que eu levo moitos anos vindo aquí a nova lingua Un momento, un momento, un momento Si Non será que vostede é un dialecto? Sí, sí, porque moitas veces viñen presumindo de que son idiomas, eso é un dialecto. Pero, pero vostede veme a min pinta de dialecto. Eh, eu son unha lingua feita dereito bueno, a min. Pero, bueno, non se me poña su liño, é eh? feita dereita, feita dereita. Claro. Temos telegramática, Tenho. e normativa, tamén. e léxico propio, sí. e fonética de seu. F fonética. Sí. E, mire, teño fonética que teño sete vogáis eh? abertas e pechadas. Home logo ou vostede eh, non ve cifras e letras e, eh, vogais, e eh, consonantes bueno, e as que queira e eh, eh, eh, variantes dialectais ese eh, seo e eh, geada o que queira, o que queira bueno, se pues, sí. si vostede ten de todo e máis, e máis mire, teño consello da cultura galega eh, secretaría xeral de política lingüística real academia da lingua eh, instituto da lingua consellería do galbán o sea, o sea, pero todo iso sirvelle de algo xa, xa, ademais, mire, sinto yo moito, pero vostede ten falantes falantes? amigo, sí. se vostede quede a nova licencia de idioma internacional ten que demostrar que vostede ten falantes bueno, me... falantes se tiven máis dos que teño, eh? a verdad que, que si., sí. pero bueno, non me queixo, eh? De debemos andar máis ou menos polos 4 millón xa, sí, pero son falantes a tempo completo ou falantes low cost? E que agora está moi de moda a loucos Home, hai de todo eh? Hai falantes que me falan todo o tempo, eh? no tempo. Todos os días, todas as horas, todos os momentos Que vicio Logo, tá verdad, tamén hai outros que só me falan as fins de semana Cando van á aldea eh? Outros falanme todo o tempo Pero os cativos falan de noutro idioma eh? Logo hai xente que me fala só cando está borracha Ou xente que me fala só cando está na televisión o caso é que eu, con estes precedentes, sinto yo moito Pero teño que dar o certificado de lingua morta Pero como que lingua morta, homen? Que lingua morta? Vou estar morto eu A lingua galega, a lingua na que escribiu Rosalía de Castro Celsevillo Ferreiro, Roberto Vidal Bolaño A lingua na que cantan Uxía, Rosa Cedrón, Pili Pampín Eh, por favor, deme de verdade. Eh, é, aí está, ahí está. Eh, a, a lingua que ten verbas tan fermosas como vol volboreta. Pa Paula, me loura. Vou vai estar morta, vou me estar morta. A lingua é eh, que falou tanta tanta xente e máis. A lingua que fala a xentos en día, como o público do luar, eu non é. É claro que si. Amelo. Chi Mire, mire, mire, mire vostedes se eu estou vivo Que hoxe, 10 a de maio estou de festa De festa? Eh? Si, si, de festa é máis, Mira, bache isto é eh? Vai se vir vos, vostedes comigo Pa ver o ben que os galegos e eh, galegas Celebramos o día da nosa lingua oh, Pois pues non te vou dicir que non unha festa Porque a mí unha festa encantanme Cando penso que te fuche Negra sombra que me asombras, ó pedos teus cabezais, tornas fa facendo me mofa. Te dindo rumorosos na costa verdecente ao raio transparente do lo luar a mí me gustan mayores de esos que llaman señores de los que te abren la puerta y te trae en flores Vale, voy, voy, voy a dar a vostede lingua morta A lingua morta, por favor ame. A lingua vai a quedar morta a vostede Cando comprobe o noso menú eh? sí. Carno caldeiro polbo á feira Pimentos de padrón Licor café Morta non sei, pero escocer vai a un pouco eh? sí. Venga, vamos Pois imos a festa, imos logo, imos que ainda chegamos pro segundo pase da orquestra Pois aquí, na aldea, que a verdade está se, está se ben E nada, todo o mundo quere, quere aportar, verdade? Todo o mundo quere aportar cousas e, e, e a xente da cultura tamén está, aí, está a tope aportando De feito, algún incluso aporta demais Ola, ola, ola, ti eu sabíamos Este iba a ser tres, dous... Oh, oh. Bueno señoras y señores, la década Prodigiosa, fuerte aplauso Pásala bien, Yo quiero invitar Que aún así es pequeños para ellas, eh abiertas para ellos, happy happy. Radio Calimera. Para ti, para, ti. Eh, para mí, Radio Calimero Sapoconcho Alternativa. Os Sapoconchos, ñá. Os Sapoconchos. <risa> Os